Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál Fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! Gó! Go. Arra gondoltam, József, mert elképesztő hetem volt, és elképesztő napom. És olyat csinálok, amit... Valami gond van. Hallasz? Most már jó. Ó, oh, baszenk. Remélem, menni fog itt a hálózat. Ah, Szólyában, Hallak de nem azt megszokott hangminőségben. Aha, sima, Airpods. sima AirPods, sima sajnos. Ugye, egyik héten neked, ilyen másik héten nekem. Ja, ja. Az. Viszont nem tudom, ezt hallod de Valami kattanást, kattanást lehetett hallani. Ez a sört, sört bontotta. Ebből bele fogok kortyolni, igen. Nekem a feleségem érkezik a burekka, remélem, hogy. Bár ezt nem tudom, hogy fogom megenni. Lehet, hogy kihűl addigra mire oda jutok. Lehet, el, először, a Egy először a Meteor. Először a Először a Most nézem egyáltalán. Bocs, amíg a Linda megérkezik, addig beszéljük meg ezt a mid-size models topikot, mert ha megjön, akkor utána már nem akarom ezt, ezt, ezt mert hallja lentről. Értem. Úgyhogy azon azok, azok szeretnék túlesni, mert bármelyik pillanatban meg. Aki okay, ezt uh, elaborálod, hogy akkor mit, mit akarsz megbeszélni régóta... ezzel kapcsolatban? Régóta tervezem, van egy, ilyen, van egy ilyen voke stílus, azt illetően, hogy a ö, plakátokra, fehérnemű hirdetésekre ne ilyen modell férfiakat és nőket rakjanak ki, hanem, hanem ilyen természetes, átlagos, enyhén elhízott embereket. És erről a Calvin Klein-nak van egy ilyen izé példája, hogy 92-től mit raktak ki, meg 2022-től mit raktak ki. De ez, ö, nagy, ez nagy nem voke, hanem ez tényleges. Ez, ez, ez szerintem nem fact de valószínűleg tényleges, mert én itt Malmo-ben láttam már ilyen hirdetéseket, nem Calvin Klein, de más brandnek a izét, és el tudom képzelni, hogy, hogy ez, ez, ez egy ilyen movement, tehát ezt, ezt beadják, és csak azt akartam elmondani, tehát ez egy létező dolog, mostan uh -huh. megjelent, hogy, hogy legyünk bátrak, tudod, így vállaljuk magad, és ez, ez a része oké, okay. tehát ezt én értem, meg szép meg akármi, de én megmondom neked teljesen őszintén, hogyha Calvin Klein alsó, nem, vagy egyet alsó, amit akarok vásárolni, és egy jól kinéző faszí hordja, akkor sokkal szívesebben nyúlok utána, mint hogyha valamilyen elhízott uh -huh. ember emberen van. Tehát nekem az nem egy ilyen, nem tudom, te hogy vagy ezzel, de én, én nem nem ezt attól nagyobb vásárlóerőm, uh -huh. erőm, hogy hogy ezt megvegyem. Sőt, kifejezetten taszít engem, tehát ezt nem fogom megvenni. Meg. Szerintem, szóval arról beszélgettünk pont ilyen korábbi adásokban, hogy én is kicsit küzdök a, a pocakkal, ugye visszautalnék az epizód elején nyitott sörre. ez is egy, ez, ez egy faktor benne, és uh, nyilvánvalóan mondhatnám, hogy én így szeretem magam, meg elfogadom a testem, meg mindent, de igazából nem árt, hogyha így a társadalom, meg, meg a média, és kicsit nyomást gyakorol rám, hogy törekedjek a, ezen egy kicsit alakítani, és, és az legyen a, a cél, meg az irány, hogy azért lefogyjak. Tehát így nyilvánvalóan tudom, hogy ennek mi a módja, mire kéne figyelnem, mit kéne többet, mit kéne kevesebbet. Most ez egy dolog, hogy ebbe vele tudok-e menni mai nappal, vagy sem ugye már mai nappal el is rontottam ezzel a sörrel, de, de szerintem, ha körülöttem inkább arra megy a messaging, hogy ne azt, hogy fogadd el magad így, ahogy vagy, hanem, hogy törekedjél arra, hogy, hogy feszesebben nézzen ki a pocak, meg a vál, meg mit tudom, én szerintem az pozitívabb. Nem tudom, hogy nem de, vagyunk de, de... ezzel, fogadjuk el magunkat így, és szeressük magunkat így vonulatnak. a híve legalábbis a saját hát, esetében, hogy más... Másmire törekszik, azt nyilván nem én fogom megítélni, de a részemről legalábbis. De szívesebb benyúlsz egy ilyen alsó neműjér, amit így reklámoznak igazából, hogy te, ez az én kérdésem, hogy, hogy, hogy ez, ne, ez, ez ilyen compelling dolog, tud hogy, hogy bátrak vagyunk, és kirakjuk magunkat, és, és ezt fölkarolja a szépség. hatat. E, e ezt mondani, hogy én hogyan választok ez? mondjuk egy alsó nadrágot, mert ez itt a konkrét példa ugye a képen. Aha. Semmiféle faktor ebben a, a reklám maga. Elmegyek a Uniqlo shopban, shop ami, ami brand számomra egy ilyen kedvelt brand. Itt van, mondjuk itt Tokióban vagyok, itt van tőlem három percre a, a Uniqlo Nagyon megfizethető áron, jó minőségű, szerintem pozitív dizájn, amit ők képviselnek, ugye nem tudom mennyire ismerd a Uniqlo de... Nekik az az egyik ilyen dolog, hogy nincs, nincs branding magán a terméken, tehát nincs Uniqlo logó uh -huh. rajta, hanem, hanem csak egy ilyen nagyon egyszerű dolog, mint mondjuk a Muji, Muji márka is ilyen. És egy csomó ilyen eleme van ennek a brandnek, hogy a kényelem könnyen megközelíthető, lett le tisztú design no brand, stb. Ez alapján döntök, semmiféle modellképet nem néztem meg a döntéshozáshoz, nem oszt, nem szoros számulva is. De hogyha a Uniqlo, ami amit onnan lehet ismerni, Roger Fader, amikor szakított a Nike-val, akkor ez a, ez a cég, ez a személy Japán keztelőt uh -huh. endorszállni. Persze, jót, nem, igen, igen. Igen, és, és hogyha a Uniqlo csinálna egy ilyen kampányt, ahol ilyen kövér raknak bele, akkor az benned milyen érzéseket kelt? Tehát én szívesebben fogod vásárolni, vagy kevésbé szívesebben fogod vásárolni a dolgokat. Az biztos, érzésileg... hogy nem fogom igen. szívesebben vásárolni, és mivel magam is, ugye, önkritikus vagyok a saját sörpocakommal kapcsolatban, csak olyan gondolatsort indít, hogy igen, nekem is pocakom van, ezzel kéne csinálni. Valamit rossz érzésem lesz ezzel foglalkozni jelenleg. De ha meglátok igen. egy ilyen, miért, hogy hívják ezt a Doni. Mi ez Mark, Mark Walberget itt a képen. Nem érzem úgy, hogy ha ilyen alsón a veszek, akkor rá fogok hasonlítani, szóval biz bizonyos szempontból nem oszt, nem szoros tényleg. De, de kicsit én, én inkább úgy érzem, tudod, hogyha ő neki jó ez, vagy valami, akkor nekem is jó lesz, tudod, ilyen. Hogy, hogy, hogy, hogy, tehát ezt a reklám szakma, én úgy érzem, hogy ezt kitalálta, hogy ők egy ilyen imágót árulnak valakinek. Oda. A na, ez a, a Nike a sport. A tehát így szeretne és az... úgy kinézni, és ez, ez uh, sarkal arra, hogy. De. Ahogy a szerintem... magyar mondja, ingédzsel él a brendel. <laughs> igen, de én szerintem nem is ennyire adekvátan jelenik meg, hanem egyszerűen ilyen, ilyen ránézel jó faszik, jó nők, izé, ó, oké, és akkor én is veszek mondok ilyetet. Nem, nem érzed úgy, hogy ú, és én hogy nézek ki ezekhez képest, mert megszoktad, hogy modellekkel árulják a, a, a dolgokat, uh -huh. hanem egész egyszerűen az, hogy, hogy valahol az ember ezzel tudja magát azonosítani, hogyha egy ilyen random high izét kapsz ugyanebben akármiben. Én azzal nem tudom, sőt, Kifejezetten nem abba az irányba kezdek el vásárolgatni. Tehát, ilyen. tehát valahogy ez ilyen tudat alatt, nem akartam szót használni, de most mégis fogom. Tehát tudat alatt olyan, mintha egy kicsit így hatást gyakorolna rá, hogy, hogy te ebbe a nézébe, ilyen felsőtesthez ez vonzó cinkább. tehát is te is szeretnél jelenni valahol. nekem, inkább az a, nekem az a, az a vonzata nem tetszik, hogy normalizálja, hogy az oké, okay, hogy, hogy így nézel ki számomra. Nem oké, okay, hogy nekem extra pocakom van, és nem várom, hogy a környezetem ezt normalizálja, és a média meg a rendek normalizálják ezt. Normalizáljuk azt, hogy törekedjünk arra, hogy jobban nézzünk ki mindannyian. Ja, ja. Ö, a Telegram founder csávója meg volt neked, Pavel Durov? Akit lehet tartóztattak francia... De Igen, Beszálláskor. Le, igen és, és letartóztatták ott a Telegramot, ugye, és ez ilyen idézőjel, free speech uh, megközítésben. De, de maga a Csávó, hát van itt róla egy fotó, tehát tényleg egy ilyen modell kinézetű, izé uh, ember. Uh, Hol nem az ezt, uh, berakom ide a mi a, a, a show notes-ba, berakom ide egészen pontosan, csak kurzorod lejjebb mozgatott kettő, akkor ott látni fogod az új linket, ezt megnyomod, uh -huh. és Pável Durova, a, a, tehát, úgy, tehát úgy néz ki, mint egy ilyen kigyúrt modellcsávó, és ő ráment erre, hogy teljes mértékben ilyen egészséges élet, kondi, íze, és, és, és ki is maxolta magát, még hajbeültetésen is részt vett, tehát nem így néznek neki a haja egyébként, szóval van egy kis ilyen ok, hogy Minden Tech Entrepreneurrel úgy látszik, így van, mert ugye ott a Elon Musk meg a, a hasonló a, ilyen improvementment keresztül, ugye láttuk az eredeti képeket a fiatal korából, ahol még kopaszodik. Igen, és, és volt annyi kritikájba írtatód a, a posztot magáról, Aha. hogy lám, lám, a sok pénz kinöveszti a hajat. <laughs> Ez érdekes dolog, nekem van személyes ismerősöm, és nem tudom neked van -e olyan személyes ismerősöd, akinek aki uh, nagyon fontos volt, hogy ne veszíts el a, a szörényét, és ilyen hajbeültetésem ment át. Ez nagyon érdekes kérdés, mert számomra így férfiként nyilván a családomban is uh, előfordul, hogy az öcsémnek is kávé annyi haja van, mint nekem. A faterom is ilyen kopasz alkat volt, és hát Sikerült a génkészletet a fiam fele tovább passzolni, szóval ez így. Nekem ez így teljesen normális dolog, hogy férfi ember az megkopaszodik, és ez, ez abszolút nem volt soha téma, de ismerek olyat, akinek nagyon fontos, nem tudom, neked ez. Ha elkezdenél erősen ritkúnya hajad, megfontolnád, hogy átültessél? Hát nem tudom, ugye, ugye nekem ebbe a tekintetben pont nincs kihívásom az életbe. Uh -huh meg most is hosszú olyan van, ugye? Uh -huh. tehát, tehát én konkrétan ilyen szopba, vagy nem tudom, men vagy nem tudom, minek mondjam, uh -huh. hordom a vajamat. De hogyha egy belegondolok, hogy, hogy elkezdenék kopaszodni, és megjelennének ilyen akármik, akkor nekem az egy ilyen szignol lenne, hogy, hogy elkezdtem öreggé válni. Most más szignolok vannak, tehát nem érkezek uh -huh. senki azt gondolni, hogy nekem nincsen ilyen szignolom, de a haj kapcsán is megjön, akkor megint ez egy újabb ilyen trigger lenne és elképzelhetőnek tartom, hogy hát de nem, hittem, tudom, milyen, nem, nem tudom milyen, nem tudom, lehet, hogy elolvasnám a procedúrát, hogy, hogy az mit jelent, vagy hogy egyáltalán. De visszatérve a kérdésre, de nincs ilyen ismerősöm. Olyan ismerősöm van, nem is egy. Tehát konkrétan magyar emberek nem az Instagram szakmába dolgoznak, és azt mondták, hogy ők a gyerek után Megcsináltatják a mel augmentációs műtétet, uh -huh. és meg is csinálták. Hogy, Az hogy, azért ez egy férfiné, ez durva gyerek, vagy nem gyereknek. Igen. De, de ne, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen hétköznapi dolog a nőknél, hogy ők azt mondják, hogy oké, okay, kis cici, uh -huh. jöjjön vissza a gyerek után, és akkor ők megcsinálták. És ezek teljesen hétköznapi emberek nem Instagram modellek egyébként meg semmilyen extra, hanem hanem ilyen, és, és A tehát a, a, a cicit is észre lehet venni valahogy, tehát hogy meglátod, hogy hopp, ennek ekkora kanna jótok van. és akkor me De ez nem de... negatívum. Nem negatívum. Ezt tök <síns> <síns> hanem, hanem, hanem hogyha azt akarom mondani, hogyha mondjuk, tehát te megjelenni hirtelen hajjal az epamban, <síns> azért, hogy, akkor tudod, ilyen nehéz csinálni, hogy, hogy ilyen nehéz megcsinálni, hogy ilyen tehát ne, nem tudsz úgy bevenni az ajtón, hogy ne a mindenki ezzel foglalkozzon, értem, a... a... A, a, a cici esetében még föl tudsz húzni olyan ruhátod, hogy nem annyira hangsúlyozza ki a dolgot az egész. de azok a hajadat nem tudod megcsinálni. Lobonc haja be az egész. azt a góra, de hol jártál az törökbe? Mindenki látott, hogy a szem az nem a szemedben észem, mindig kicsit így följebb, akkor lejjebb néznek, de aztán felugrik össze. Ja, hasonló, ja, ja. téma, hasonló téma, bár azért más szinten, hogy én azt sem nagyon mikor és ezt nagyon sokat látom, amikor férfiak, öregedő férfiak pestik a hajukat, uh, valahogy azért, azért. mindig kilóg a lóláb, nem tűnik természetesnek, és nem tudom, hogy ezt nők vonzónak találják-e, vagy sem. Én nem, nem, nem érzem, tehát Biztos abból adódik, hogy magam körül mit látok, meg miben nőttem föl, meg mindent, de én nem érzem ennek a szükségét, hogy ezt túl kéne hangsúlyozni, hogy, hogy fekete legyen no. a hajad uh, 65 évesen. Ah, Nyilván ahagál, a sztárok, sztároknál is küzdenek, és akkor próbálnak még így uh, uh -huh. fiatalabbnak látszani a szerepekhez, de a mindennapi életünkben, ha nem vagy filmstár, Szerintem nagyon kevés hátránya van abból az embernek, hogy mondjuk 50 éves férfi és őszül a haja. Jaj, ja, nem, nem, nem. Sőt, még, ilyen, tudod, ilyen, még szerintem az őszülés, meg ilyen a, a, a, a színakodják kezdve. Igen, tehát van, van ennek valamilyen sármja. Ez a jó szó, igen. Igen, abszolút. Abszolút, szerintem is. Ez, tehát a, a, a, azt abszolút nem értem. Tehát ez a, az az indokolatlan fekete haj például teljesen béna. Tehát én, én nem uh -huh. beszélek, hogy ez miért gondolja bárki, hogy ez, ez egy ilyen vágyott dolog kell, hogy legyen. És uh -huh. a sors csinál. Nekem egy olyan problémám van, egyébként konkrétan egy ilyen problémám, és ezen elgondolkodtam már, hogy van egy a, a hajam első részén, előső részén, van egy olyan rész, ami ilyen indokolatlanul szőket nincs. De most ezt komolyan uh -huh. mondom. És, és az a baj, hogy úgy néz ki, mintha ezt én festeném. Tehát, hogyha kiengedem a hajamat, akkor van egy ilyen nincs benne, és úgy tűnik, mintha én azt kifejezetten így festem, hogy ilyen sikkesebbnek. Egy hangsúlyozni. Igen, hangsúlyozni, és totál nem erről van szó, hanem csak egyszerűen ilyen. És azon gondolkodtam, hogy homogenizálni kéne azt az egy szégyellenbe vallani, de hát elgondolkodtam ezen. De érdekes, mert mondjuk így a súly kapcsán így elutasítom, hogy így fogadjunk el magunkat úgy, ahogy van míg a, a haj kapcsán meg azt, azt mondom, hogy fogadjuk el úgy, ahogy vagyunk. De azért, mert a kopaszodás az nem jelenti azt, hogy egészségtelen vagy, és rövidíted az élethosszat, Persze. meg rontod az életminőséged, míg a túlsúlya, rontod az életminőséged, és rövidíted az élethoz szóval. Talán ne egy a indokolt ez a disztinkció. Igen, igen. Én, én szerintem is ö, ö, érdemesebb inkább abba az irányban menni, a, a, a hajhullás, az csak egy egyszerűen egy ilyen létező dolog ö, férfiakat sújtja, fogd fel pozitívumként, hogy az orrot orjukban, meg a füllyukadban megy át az anyag. Hát ez igen. Onnan kéne onnan kéne izé áttelepíteni a szőrzetet, az orromból meg a filmben a fejemre. Ja, ja, ja, ja, hát figyelj, meg kell szenvednünk ezekkel a, a dolgokkal. Ö, de most egyébként így, és olyan gondolat, hogy belegondoltam, hogy ha nekem ilyen a haj, hajam hullana, akkor vagy ritkulna. De az is egyébként egy ilyen szopás, nem, hogy tudod, hogy ritkul valamilyen része. De tehát, hogy mondjuk hátul, a fejbúbodon középen, ott, ott gyakorlatilag ott kiritkul. És látni az utcán olyan arcokat, tudod, akik embrészelik a dolgot, és konkrétan középen van egy ilyen lyuk, és mellette uh -huh. ilyen. Hosszú. Úgy, úgy hagyják nőni ki a mm. és És, és én szerintem ilyen rettenetes, rossz zsákutcákba tudsz ezzel kerülni, mert nincs igazából jó megoldás. Tehát ö, ö, mert most örülsz neki, hogy van még valamennyi hajad körülötte, de és, hát nem tudom ezt, hogy lehet jó megkezelni. Én lehet egyébként, hogy ebben a egy... konkrétan én parókáznám magam, ott azon a részen. Az, az a másik fel, ami szintén nagyon látszik, de én Oké, okay, lehet, hogy ez ilyen önállítás, vagy csak hozzászoktam, de én úgy érzem, hogy az én fejem formája meg jellege teljesen adja magát ilyen rövidre nyírásra. Tehát így működik a, a fejem dizájnja ilyen összefüggésben, hogy nincs haja, Izé no, no, no. is szakár, meg mint kerek fej, ugye működik egységében, de el kézen olyan fejformákat vagy karaktereket, akinek nem feltétlenül működne a kopasság, mint egyszerű megoldás, mint huszárvágás, ugye? Szóval ezért nem igen, akarok igen. itt ítélkezni, elhiszem, hogy van, akinek egyszerűen megnézte, nem működik, és akkor küzden lenne. Persze, persze. Tényleg. De neked ráadásul mutatál egy képet, hogy ki tud a szakálladat, tehát igazából <gül> nagyon sokan csinálják azt, hogy fölül le, nyírják a hajukat, és akkor alul ilyen korrekt szakálba transformálják át az egész imágót. Ez teljesen létező dolog. Én nekem például nincs szakállam. Na, tehát ne, uh -huh. nekem, nekem az a problémám, hogy, hogy hajam az nyő, azzal nincsen baj, de szakállam meg nem nyő. Oldalt sem, tehát konkrétan ilyen foltos. Konkrétan. Uh -huh. és, és, és a lábom is bazd meg. Tényleg. Tehát a a, a vádlim, konkrétan a vádlimon nincs szőr. El uh -huh. ezt képzelni? Uh -huh. tehát szőrtelen a lábszárom de uh -huh. olyan szinten szőrten, hogy egy darab még egy, egy mutatóba sincs, tudod, itt is uh -huh. tudnék, hogy itt van, nézzétek meg! Ö, hanem, hanem ilyen, mint hogyha borotválnám a lávat, és ez is egy olyan uh -huh. dolog, hogy, hogy nem értem, hogy miért nem kaptam szőrt, mert ugye engem ezért középiskolában megnevettek. Uh -huh. Hát van nagyon egy sajnálom. Jelent. El tudt képzelni, milyen kellemetlen voltak, mert akkor nagyon szerettem, hogyha szőrösödik a lábam. Uh -huh. <Sz> Na, megint témánál vagyunk mindegy, csapjunk át. <Sz> Oké, okay, technológia témák. Technológia. Történt valami? Volt ez a jó kis ö, Automata AI podcast, tudsz, amit Össz, Igen. Google no, notebook elem. Elem, igen. És ö, az, az ötlet szerintem, Szerintem még sokszor fogjuk ezt látni, vagy hallani, mert annyira zseniális, vagy brilliáns. Teljesen véletlenül szerintem jöttek rá erre az ötletre, de maga az elképzelés az annyi, hogy betölt az ember az AI-ba valamilyen újságcikkeket, vagy linkeket, vagy hiperhivatkozásokat, és megkéri az AI-t, hogy fogja, foglalja össze, de nem akármilyen módon, hanem úgy, hogy egy férfi, meg egy nő beszélget egymással egy podcastben, és így dolgozzák fel az anyagot. Hihetetlen jó végeredményeket produkálva. Tehát egy ilyen úgy, mint ahogy mi beszélgetünk most, ilyen fogyasztható, hallgatható, időnként vicceskednek egymással, és, és elképesztően jó összegzése lesz egy témának is így körbe. Mint ahogy két jó podcaster csinálja ezzel. Uh -huh. Nagyon uh, uh, érdekes uh, irányt vett az egész. És ugye van itt egy link még hozzá, ahol valaki be... rengeteg uh, anyagot lehet egyébként most ezzel a téma kapcsolatban találni, de egyet érdemes itt ahol valaki a poop és a fart, tehát a fingás szarás szókat angolul uh -huh. dobta bele gyakorlatilag, hogy ezt elbúcsánatok podcast-et, és zseniálisan. <gül> <gül> <Yeah>. Igen. <gül> Korpusz, zseniálisan jó uh, végeredmény, érdemes meghallgatni, hogy, hogy az AI mennyire nem akart le. Volt akkor ilyen egzisztenciális eia ahol ahogy gyakorlatilag bemondták a végül is lefolyákat kapcsolóinternetet, ilyen elképesztően jó megközelítések születnek. És Nekem? Hát ez Két reakció volt az egyik, hogy azért nem tökéletes a dolog, meg különösen a nő mindenre úgy reagált, hogy exactly, szóval minden harmadik mondata na. az az volt nagyon repetitív volt, és, és az nem tűnt természetesnek, és irritáló volt. De ugyanakkor egy nagyon konkrét példával volt egy, egy olyan idézőjes podcast, hogy a Goldman Sachsnek volt egy ilyen, az, mi az AI hatása, gazdaságra, meg társadalomra, meg mik a problémák, mit tudom, ilyen analízise, belső analízise, és akkor azt az anyagot dolgozták fel, és beszélték végig a fő pontokat, és úgy gondoltam, vele, hogy ha az lenne a feladatom, vagy, vagy opcióm, hogy egy, befogadjam azt a tartalmat, úgyhogy elolvasom a több tíz oldalas analízist, B-opció, elolvasom a Copilot által gyártott AI summaryt, vagy C-opció, ilyen vicces podcastban meghallgatni. Bizony lehet, hogy azt mondanám, hogy tudjátok, hogy meghallgatom ezt a vicces podcast formába. Ez jobban bevon, jobban szórakoztat, könnyebb figyelni rá, nem mondja meg az ember. Exálti. Exactly. Hát valamilyen szinten... <laughs> e. Tehát elfogadom, mint innovatív ötlet, amin lehetne még reszelni, és ki tudja, lehet, hogy ez lesz a, a tanulásnak, vagy a szövegmegértésnek az új modellje, és nyilvánvalóan már, mivel a mi MP3-aink is mind publikusan elérhetőek, ezért belőlünk is tudnak majd gyártani ilyen robotokat, és akkor így Lehet, így tovább a, a, a, így a van. dolgot, í így fogunk. Ez egy érdekes kérdés, hogy lehet -e rekreálni egy ember tudattal pusztán abból, hogy az hogyan viselkedett? Tehát analizálod a lenyomatait, a digitális, meg analóg lenyomatait az embernek, és hogy létre tud-e hozni azt a tudatot, és újra tud-e teremteni gyakorlatilag az adott személyiséget ez alapján. Mert lehet egyébként. Nézd, hogy... én a személyiségemnek, meg a gondolataimnak jelentős szűt akár túlnyomó részét is semmilyen formában nem írom le, vagy nem mondom ki, tehát azért ott még sok minden van komplexitás a háttérben, de nyilván ennek Egy ilyen neki. második, harmadik <gül> tehát azért csak ezek a gondolataim meg az, hogy mit tudom én munkaügybe szorongok valamin, lehet, hogy azt a konkrét dolgot nem mondom ki de lehet, hogy visszafejthető három vagy négy reakciómból, hogy, hogy, hogy ez belül ott van, tehát lehet, hogy mégis az alapján is le lehet uh, újra kreálni. de azt azért nyilván fogalmazzuk meg, hogy ez, ez nem két uh, tudattal rendelkező karakter, aki beszélt, hanem egy ilyen klippi, autokorekt, uh, következő szó, következő betű, valószínűség alapján kitaláló algoritmus. Tehát így ne. Ne nem, nem félek attól, hogy ez két gondolkodó lény, AI lény, aki önálló gondolatot hoz létre, hanem a meglévő interneten elérhető tudásanyagból felépített ilyen autókorrekt szintű dolog, ami így is nagyon impresszív, és tök jó használati esetek vannak. És látod, hogy én is elfogadom, hogy ez egy jó irány, csak azért nem kell túl, túl gondolni rajta. Igen, igen. És ez egyébként egy ilyen örök kérdés marad talán, hogy, hogy ténylegesen mi a tudat, meg, meg akármi, mert hogyha nagyon levetíted ezt az egész dolgot, akkor a, a saját tudatunk, a tied, meg az enyém, meg mindenki másé is gyakorlatilag egy ilyen virtualizált dolog. Tehát ez nagyon ez érdekes, már, nagyon érdekes kérdés. Ez, ez, ez már így is, így is ez történik, ez, ez, ez nem, nem, nem létező dolog, ami körülöttünk van. Tehát a, a Big Bang elkezdve, az, az, hogy a világ, univerzumnak vége van, meg az egész rendszer, ahogy működik, ez egy fotókód valahol. Nincs. Hát, ugye, hogy értelmezzük azat. ezt? A, a, a, a tudatunknak az egyik alapeleme ugye az a, a, a mi gondolati, meg emlékezeti hálunk, ami tényleg, amikor ilyen neural network hoznak létre, az ez alapján lett modellezve, hogy dolgok történnek, és akkor azok így neuronok közösen ugye Igen. kisülnek gyakorlatilag, és ez gyakran van, akkor izé kapcsolat lét, jön létre a neuronok között is együtt tudnak kisülni, Igen. és akkor amikor valami esemény történik körülött, tehát hogy belekortolsz a sörbe, akkor egy ilyen komplex neuron network kisül, ugye elektronik, elektronikus, ilyen bioelektronikus jelenség történik a fejedben, és ennek nagy uh -huh. részét le lehet képezni szoftveresen. Ami még így érdekes volt számomra, hogy gyakorlatilag a mi ilyen kémiai és elektromos rendszerünkhöz is van ilyen gyakorlatilag ilyen óra jel, ami történik a fejünkben, tehát nem vagyunk nagyon távol egy ilyen számítógépes rendszertől, ami szintén órajel, és akkor együtt kisülnek ugye a, a, a virtuális networkben ezek a neuronok, amik gondolatot, vagy mondatot, vagy podcastot eredményeznek összességében, amikor egymás után pakolod. De ugye az öntudat része arról, nekem nincs tiszta képem, hogy, hogy ennek mi a... A biológiai vagy akár elektromos megvalósulása. Ugye van, van, van az érzelmi dolog, ami, ami szintén ilyen neuronok összekapcsolódtak, és akkor fizikai reakciót van, összeszorul a gyomrod, mert az általad gyűlölt kolléga bejön az irodába, tehát ez, ez, a, ez az érzelmi. Vagy mondjuk megjelenik egy a korábbi témában előhozott mű, műmelpár, össze és akkor mindenféle más érzelmi folyamat beindulnál meg fizikai reakció, de hogy maga az öntudat, mi ebben arról, nekem nincs tiszta képem. És ezt nem tudjuk igazából. Tehát ké, szerintem két verzió van. Az egyik verzió, hogy semmi de, különös Én biztos tudatte. nem tudom. Tudósok lehet, hogy tudják. <gül> de, de úgy érdemes eljátszadozni a gondolattal, hogy, hogy szerintem az A verzió, az a unalmas verzió, hogy Semmi egyéb nem történt, mint az, hogy létrejöttünk valahogy, mármint amikor megfogantál, akkor elkezdtél kifejlődni valami izébe, és ez egy folyamatos fejlődés volt, és belefejlődtél ebbe a testbe, ami vagy, és, és, és az agyad elkezdett működni, és érzékeled a világot, és a gondolkodásnak egy fejlettebb szintjén vagy, mint az állatok például, <gül> Tehát egy egész téti, is egy tél, elke, felfelé menni, és akkor, és akkor és akkor. Tehát ez hogy egész egyszerűen csak, csak í nőttél, mint egy gomba, az kész, csak gondolkodni tud a gomba. A másik dolog meg az, hogy, hogy ez igenis, hogy, hogy valami videójáték, ami benne vagyunk, és bedobtál egy húsz aztán, vagy régen volt hút, és bedobtál egy huszast, és most játszol egy, egy, egy, egy, egy embert. Tehát így onnantól kezdve, hogy bedobod, és képzeld el, hogy én ezt, ezt teljesen tudom teljesen hinni, hogy ebbe az univerzumban, ami fut valahol ez a szoftver, egyszer csak így beleszpannolsz egy ízébe, egy, egy ilyen biológiai foganásba, és akkor ez lesz a te avatárod. És akkor kinősz, és akkor... De, de figyelj, ennek nincs értelme, Júzi, mert egy ilyen virtuális <gül> valóságban vagy kvázi videójátékban, semmi szerepe nincs annak, hogy nekem pocakom van. Tehát miért lenne pocakom? Van-e olyan játékos, aki úgy rakja össze az avatart, hogy sör sure, pocakja van direkt? Tehát ez, nem tudom, ez hát inkább... De ez a ilyen... lényeg, szerintem, mm. hogy, hogy beleszpanosz az egészbe, és a játék lényege az, hogy ki tud Minél. Most nem tudom, hogy a sörtpocok ez, ez, ez a lényeg, de ez, hogy ki tudja kimaxolni a izét. És akkor lehet, hogy lehet, itt lesz a izét, meg a Steve Jobs itt a, a, a, a, a, azok, akik megnyerik a valamilyen szinten ezt a játékot. De, de az is lehet egyébként, hogy a játéknak egy nagyobb gólja van. Például az, hogy, hogy és szerintem ez egy nagyon ilyen entertaining gondolat lehet, hogy. hogy Ugye itt spanoltunk ezen a bolygón, és akkor eltartott rengeteg évi, mi kifejlődött valamilyen ízés. Lehet egyébként, hogy ilyen evolúciós játék ez az egész, hogy, hogy azt játsszák, hogy mert, hogyha belegondolsz, az egész univerzum elég nagy itt körülöttünk, és eleve, hogy átjussá valahova, ahol lehetnek más értelmes élőlények, az, az feltételez egyfajta technológiai fejlettséget. Tehát Igen. eleve energia kell hozzánk, kitalálni azt, hogy a teret hogy tudod meggörbíteni, meg ilyen hülyeségek. Tehát, hogyha usztak, De ez, ez, ez, a, ez a lényege, hogy, hogy el tud-e <gül> civilizáció... <gül> e, e, e, el tud-e jutni a civilizáció arra a szintre ezekkel a biológiai folyamatokkal, ami ki tud lépni a saját ilyen bolygójáról, és tovább tud menni, és megtudta más civilizációkat, és akkor ott tehát gyakorlatilag egy, egy Warcraft játékot, az, az, az RTS játékot játszok itt az univerzumban, és az a cél, hogy ki lesz az, aki először tudja az univerzumot magalá begyűrni, akármilyen módszerekkel. De megnézed, pontosan ez történik. És hogyha túl tudjuk élni azt, hogy a bolygó nem öljük meg egymást, és nem nyírjuk ki magunkat atomokkal, meg akár megizével, meg és az emberiség túl tud ezen lépni, és, és több bolygóra tud elmenni, tehát az Elon Musk, amit csinál, az ugye, azt meg lehet indokolni azzal, hogy oké, okay, akkor a metaórok nem fogják a Földön az életet elpusztítani, és ők ezért multiplanaterinek kell lennünk. De ha belegondolsz, itt nem történik más, mint az, hogy elkezdjük az univerzumot is szépen lassan bedarálni. És a kérdés az, hogy a nagyon messze levő más ilyen értelmes életformák gyorsabban tudják ezt megcsinálni. Az időspen az pedig az, amíg az univerzum létezik. Tehát a Big bang egészen eljutsz addig, míg ott megszűnik minden, mert azt is tudjuk, ez be van bizonyítva már sokszor, hogy tágul az egész, és minden csillag el fog előbb-utóbb pusztulni, és így kihal az egész. Tehát ugye Asimovnak az egyik novella is erről szólt, Igen. hogy akkor akármi, és akkor... Tehát ennyi az időspen, és hogy ez alatt ki mennyire ebbe a játékba ki milyen messzire Tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen gondolat, ami szerintem nem kizárva. És ebben az értelemben mi csak ilyen aktorok vagyunk ez az egész nagy izéhez, és az is lehet, hogy, hogy több karaktert kell végjátszani újra és újra, hogy így a, maga az egész tartson valahová ez a narratív, ez a nagyobb narratíva. És, és 200 évvel ezelőtt mi tudtunk az egészről semmit, akkor még mindenki ilyen, ilyen zöld, zöld bab volt a, a, a, azt illetően, hogy mindenki azt gondolta, hogy új a, a földön, ami történik, az a legfontosabb, aztán folyamatosan tágul itt az egész, megnyílik ki, és még rengeteg felfejezés lesz ezzel kapcsolatban. Hát ez még volt? Miért mentünk itt... Józsi? Itt, itt, amíg vagyunk a Földön, addig nem fogunk mást csinálni, mint megnézzük, hogy mit teszünk ma ebédre. Fölneveljük a gyerekeket, aztán kiházasítjuk őket, és, és meggyőződünk arról, hogy mindenki a helyén van. Tehát gyakorlatilag szaporodás a, a, a, az életnek a célja, hogy úgy mondjam. Hát, Tehát én sem ezt tudom nem... támogatni. Itt, én is szeretek itt, szaporodni. Csak szaporodunk, e, e körül zaj is szaporodunk. Nincs, nincs egy nagyobb narratíva. Tehát az, az a narratíva, hogy, hogy nekem meg a családomnak legyen jó, érted, és akkor kész. Aztán ebbe azért. Rokonságon belül itt megvannak ezek a lavírozások, meg ez az amaz furkájuk a szomszédokat, meg ilyen hülyeségek eljárunk dolgozni, mindenkinek több pénz kell, mert az ugye scarcity van a pénzet illetően, és akkor kész. Tehát egy ilyen eléggé ilyen kis leegyszerűsített dolog. Aztán egy talán, amikor amikor kapsz ilyen dopamin löketeket az agyadba, azt azért kapott, mert vagy legót építesz on the side, vagy valami van valami hop-id, amit ízért vagy csinálod a YouTube videóidat, mit tudom uh én, -huh. tehát ezeket így csinálja az ember, hogy, hogy jól érezze magát. De ezekből szoktak jönni azok a felfedezések, meg amikor a világot egyre jobban elkezdjük megismerni. Ennek ugye az ékeszóló szóló példája Elon Musk, aki, aki realizálja itt a, a, a a dolgokat, tehát ő egy ilyen extrém példa, ahol meg tudja valósítani ezeket a dolgokat, amiket más, csak ilyen kis mini hobby projekteken keresztül tud megélni, és szerintem ez a driver az, ami majd az emberiséget valahova fogja eljuttatni előbb-utóbb. Aztán, hogy mi a nagy narratíva mögött, azt ki tudja. Egy biztos, uh, nem Apple. a mirror board az meg. Yeah. A... Igen. Oh. Én raktam, raktam a mirror oh. board, ott így van. Ját. Ez a, nekem is most egy ilyen beszéltünk róla, ilyen hogy mondjam, hogy ne legyen sértő? Szóval ez extra teher, amit a hátamon cipelek, és nagyon nehéz nem úgy tekinteni a board. Ugye esetleg lehet, hogy definiálni kell, vagy mindenki így a hallgatók közül képbe van a... Hogy, Na, hogy, szerintem, hogy, hogy, hogy egyértelműsítsük a dolgot. Szóval nekem a miróbord, ugye... Én ilyen szoftverfejlesztő világban létezek, és akkor annak sok fázisa van, és nagyon sok idő és energia el tud menni abban a fázisban, amikor szervezetfejlesztés, meg ötletelés, meg ö, a saját köldökünk nézése ö, történik a, a gyártás termelés helyett, és számomra egy ilyen szimbóluma a... Szervezeti nézésnek a Miro-bord használata az egy ilyen. Igazából az nem az eszköz hibája, de valahogy mindig olyan összefüggésbe kerül elém, ugye az ilyen virtuális posztit matricák ragasztására, ilyen online tábla az a Miro. És, és mindig ezt meg szoktuk osztani, amikor ilyen fájdalmas matricázásban vagyunk benne, aminek nagyon ritkán eredménye a telepített alkalmazás a végén. Ja, a telepített alkalmazásért a szoftvertermék, amin élvek dolgozunk, Aha. vagy. Aha, így van. Ezért. El... Tehát van benne egy olyan dolog, hogy amikor a Miro Bordon kell valamit csinálni, akkor már eleve ilyen szkeptik... szkeptikusan állunk hozzá, mert Igen. ritkán jön abból jó dolog ki. Mármint olyan, olyan értelemben jó dolog, hogy, hogy ilyen nagyon adekvát, kézzelfogható, használható, vagy ami az én definíció, olyan dolog, amit eddig nem tudtunk. <hül> Szerintem, és ezt, és ezt tudod, a termelésben kihozatalnak szokták mondani, hogy ha van mondjuk egy kiló almád, akkor hány kiló alma lesz a végén, tehát kihozatal. Én szerintem a miróbordog kihozatala az egy százalék alatti. Tehát, a, tehát az, teki. hogy, <gül> igen, hogy, hogy amit, amit konkrétan nem tudtál a miróbordozás előtt, ami kijön belőle uh, tényleges érték, az nagyon-nagyon elenyésző. Nagyon-nagyon-nagyon hát, nagyon, nagyon elenyésző. A, abból a szempontból ezek hasznos, ilyen kollaborációs eszközök, ahol, mit tudom én, üzleti folyamatokat meg kell érteni fejlesztő, meg üzletember, meg egyéb funkciók között, és régen, ugye, megpróbált az ember egy meeting szobában, táblán tudást megosztani, meg lemodellezni ezeket matricákkal, és nyilvánvalóan nem kell a a táblát meg a matricákat hibáztatni. De valahogy úgy arakult a világ, hogy a, ha mondjuk nekem szervezeti problémáim vannak, azt általában megpróbálom akár magam, akár kis közösségbe végigmondani, és apró változtatásokat eszközölni valós életben, ha meg nagyon sok időt tölt az ember ilyen, matricázáson, meg kollaboráción. Nagyon gyakran azt látom, hogy sok embernek ez a púrcselekvés inkább, mint a, a, a változtatások a végrehajtása. Igen, a dolgozás é, az, igen. Szóval. Uh, meg, meg tudod, ez ilyen, tehát benne van az, hogy ez egy ilyen elfogadott dolog, hogy csináljunk egy mítinget, álljunk dolgoztunk a táblára, dolgoztunk rajta, és tényleg, tehát ugye, adja magát, hogy mindenki tud kontributálni az adott témához, hiszen a feladat része az, hogy mindenkinek föl kell írnia valami cetlit valahová. Igen ám, de utána mi történt? Tehát eleve már számomra már ott sérül ez az egész dolog, hogy abban az adott 45 percben kell, hogy eszedbe jussanak dolgok. És nagyon sokszor okay. nekem itt reggel, amikor ott vakargatom a fejemet, akkor, akkor veszem be, hogy ó, oh! ezzel kapcsolatban nekem ez a, ez a gondolatom véleményem van. És akkor én, amikor fontos dologra van szok, hogy azt szoktam csinálni, hogy akkor gyorsan lekörmelem a telefonba, hogy ne felejtsem el, és amikor bemegyek a konk az adott workshopra, akkor ott megpróbálom beírni ezeket az egészet. Na, és amit el akartam mondani ezzel kapcsolatban az, hogy nagyon sokszor viszont az történik, hogy hiába írtam föl magamnak a magvas gondolatokat, hiába vittem be, hiába raktam be a posztitba, az összes posztit erdőben, ez csak egy darab lap lesz sárga a többi között, és rohadtul nem figyel senki, mert ez a másik dolog, tudod, hogy hiába csináljuk meg ezt az egész exercise-t, nem lesznek súlyozva a végén az akármik, eltöppednek, tehát gyakorlatilag ilyen elmaszatolás történik a végén. És nagyon sokszor csalódtam az egész folyamatban, mert próbáltam rá készülni, bevittem, izést, nem ebből lesz semmi. Nekem még egyéb problémám is van ezzel kapcsolatban, az egyik, hogy elkerülhetetlen, hogy amikor közösségi munka történik, tehát mondjuk van egy ilyen úgynevezett workshop, amin megvan nyitva a Miroboard és egy uh, csapat ember dolgozik rajta, egyszerűen valahogy elkerülhetetlenül megjelenik a szerepjátszás. Ha valaki <gül> szeretne inkább ilyen uh, vezető pozícióba kerülni, akkor elkezdott asszertívkodni, akkor is, ha nincs kreatív gondolata. Vagy azt fogja mondani, hogy ez mind jó, de hogyan te tehetjük ezt mérhetővé? Tudod, Tehát ilyen, ilyen frázisokat puffogtat. Én ami... izé bemoldásos uh -huh. az, ez a bemoldásosod. Izé. Mikor fogod rilizálni, ezt AB-tesztelni kéne. De ezt mindig lehet mondani mindenre. Uh -huh. de... Másik meg, hogy teljesen egyetértek veled, hogy általában a megoldások, nem az adott időpillanatban történik, szerintem a legtöbb emberrel ez így van, hanem ha ülepedik az átlag befogadott információ. De az éjszaka, vagy a sétán, vagy a futás után, vagy egy jó WC session közben. Így addigra leülepedik, és így bevill van a megoldás. Nagyon ritka az, hogy a meeting során bevillan a megoldás, ezért mindenki szerepet játszik, próbálja mutatni, hogy aktív, ötletel, kreatív dolgokat hozzád a beszélgetéshez, de nagyon-nagyon ritka, hogy az tényleg a megoldás része lesz. Tehát átalakul egy ilyen szerepjátékká, ahol az ambícióit kiélik néhányan, a pájdalmukat kiélik, vagy próbálnak csak aktívnak mutatkozni, és nagyon ritka az, hogy egy ilyen eredmény születik ebből, és ráadásul azt, azt is így, nem is tudom, láttam-e podcastban, vagy YouTube-on, vagy olvastam, hogy például gyakran mondják, hogy nem jó, hogy így végig gondoltam, hogy van egy ilyen ambíciót, hogy te rockstar szeretnél lenni, és szeretnél egy ilyen színpadon, a gitárral feszíteni, és énekelni egy számot, és a tömegek, mm. különösen a nők örjöngenek ott előtted, az nem jó, ha ezt így vizualizálod gyakran, és elképzeled meg, így hallgatsz zenét, és elképzeled, hogy te ott vagy a rockstar, és így e, énekelsz meg Mindenben akkor ezt a, kicsit így kielégíted ezt a vágyat azáltal hogy elképzelted, Komolyan. és ezért nem fekteted bele azt az energiát, hogy jó, akkor most az elkövetkező ezer napban ugyanazt a skálát fogod a gitáron gyakorolni, hogy így rögzüljön, mert úgy kicsit kielégülti az, hogy így elképzelted, hogy ott tombolnak a nők előtted és van a miróbornak egy ilyen hatás, hogy így elképzelted, hogy ez is ezzel van a posztíton, és ez meg lesz, és megvalósítjuk, és akkor kicsit úgy kielégül ez az igény. És sokkal dolgoz. Hát van benne valami, bár ugye gyakran mondják manapságtól, hogy vannak ezek a vizualizációs technikák, amik pont arra valók, hogy... hogy így a mind-oddal tudod ah. dolgot, és azok által megszoktak, meg, meg tudod valósítani. Tehát elég powerful, erő, erős eszköz a mind, az agy, a, nem tudom, mi az magyarul, a tudat, tudatod, hogy, hogy, és tud, tudsz így dolgokat vizualizálni magadnak, amik, amik létre fognak jönni. Meg kicsit így a kettő ebbe az értelembe üti egymást, de ugyanakkor értem, amit mondasz, hogy hogy ad egyfajta ilyen, ilyen elégedettség érzést, hogy akkor most közelebb kerültünk a dologhoz, hogy a robordos dolgot megcsináljuk, Aha. és akkor. én holott nem. Holott nem kerülték közelebb? Ne, nem kerültünk közelebb, és én lehet, hogy ezért szeretnék valami saját szeretet építeni, ahol. Mert annyi, annyi véleményem tud lenni ilyen hogy, hogy például én szeretném, de tehát nem vagyok ez a sikes, hogy ezt jelentek egy, egy cégnél, de. Szeretném például azt mondani, taut, hogy akkor csinálhatsz Miro workshopot, hogyha a szervező a végén leírja azt, hogy mit tanultunk meg a workshop után, amit előtte nem tudtunk. Ennek mindig szerepelni kell, és zero bullshit izével. És egy, egy, egy ilyen gondolat lehet az is, hogy amikor ezt itt cluster ezt, akkor rájöttünk arra, hogy ezt így is lehet ezeket a dolgokat szervezni, vagy mit tudom én. Tehát ilyen legegyszerűbb dolgok. De, de, de tehet, hogy legyen valami konkrét dolog mögötte, amit eddig nem tudtunk. Gondolj bele, hogy bár te tanulsz valamit, nem is az, hogy tanulsz valamit, hogy elmész mindig föltesz ezt a kérdést, hogy mi az, amit ezen a dolgon megtanult, amit előtte nem tudtam, és ha így szemléled a dolgokat, akkor mindig ki fog jönni, hogy valamit megtanult. Tehát minden workshopon történik valami, ami új infó. Tehát mondom, van kihozatal, nagyon rossz arányba, de van, és, uh -huh. és csak azt szeretném mondani, hogy legalább írjuk ezt le, ezt a nettó dolgot. Az, az is lehet, hogy a résztvevők mindegyik, tényleg, most gondolj bele, hogy minden résztvevő azt mondja, hogy a feladata végére az, hogy írd le konkrétan, hogy mit tanultál meg új dolgot, amit eddig nem tudtál. És aztán én még azt is megmondanám, hogy egy egyesével mindenki mondja el a többieknek ezt a dolgot. De az a baj, és erre is rájöttem már, hogy ezt a fajta, ezt a szintjét az őszinteségnek nem lehet átvinni az emberek nem, nagyobb csoportán. sajnos nagyon, tehát főleg amikor ilyen gazdasági helyzet van, ahol azért valamilyen szinten mindenki tudatában van, hogy, hogy manapság már nem tud senkinek a munkája, és akármikor jöhet egy olyan lépés az iparágban, a világgazdaságban, az országban, hogy ki kell, hogy vágjanak a cégtől. És akkor ezeken az eseményeken elkerülhet, hogy mindenki iszonyatosan motivált, hogy aktív résztvevőnek nézzen ki, legyen valami kreatív, hozzáadott gondolata, látszódjon, hogy ő, ő vezetni tud, meg mit tudom én, és ez a szerepjáték dolog, szerintem az agyuk 80 át így kiasznál az embernek, és marad 20 hogy megértsed a problémát, és ráadásul a megoldás úgyse akkor fog eszedbe jutni, de akkor mégis mit mondasz? Én ilyen eredeti állapotomban, hogyha így, Belemenni, megyek egy ilyen workshopba, akkor csomó esetben, legszívesebben nem mondanék semmit. És továbbra is úgy jól, hogy általában nem mondok semmit, ha nincs gondolatom. Leküzdöm ezt, hogy valamit nekem mindenképp kell mondani. Azt szokott lenni, hogy amikor meg gondolatom van, akkor beindul a, a, a, a, a beszél, és akkor akár túl sokat is tudok beszélni. De, de ez így ne, nagyon nehéz leszedni ezt a ezt az egész réteget, ami 80 százaléka, ami a szerepjátszás, és az a 20 -a, szerintem összességében nem tartalmaz annyi értéket, hogy ezek hatékony, kollaboratív sessionök legyenek. Hmm. Igen, el, elgondolkodtam ezen én is, hogy, hogy vannak ezek a nagyon aktív emberek ilyenkor, akik a, a nem tudom, milyen, de ez inkább személyiségből fakadó dolgok, <tos> hogy figyel, egy, nagyon sokszor a mírózgatásnak van egy ilyen adott hozadott értéke, hogy leülnek az emberek, és akkor van valami téma, amit ők körbejárunk. Mondom, jön ki belőle hasznos dolog, én szerintem. Ez ez. De, de akkor itt, itt, itt, és itt a másik dolog, hogy ki mondja meg, kimondhatja meg azt, hogy mi az, ami hasznos. Tehát ki vagyok én, hogy ezt eldöntsem érted? Tehát lehet, hogy valamit, amit én annak gondolok, de hát, hogy a közösségre hát figyelj, vonatkozóan hasznos dolog lesz, azt nem én fogom tudni Én eldöntöm. gyakran látom, most nem csak a saját céges dolgaimra reflektálok, hanem gyakran látom, hogy azért valamiféle hierarchia képül ezekre a programokra, és megvan mondva, hogy ki az adott ilyen al izé, csoportnak a reprezentatív Ugye, ki a képviseli azt az alcsapatot, ki a döntéshozó, ki a fő döntéshozó, Tehát azért ez általában nem ilyen demokratikus, free-for-all dolog, hanem van valami struktúra, és lehet tudni, hogy ki hoz döntéseket. Szóval azért az egy működő dolog. Nem tudom, lehet, hogy neked kicsit máshogy van szkandináv környezetben, de nálunk az elég tiszta, ja, még sok kicsit. ügyfélnél. mikor ilyen részt veszek, elég tiszta, hogy kinek kell összegezni, evaluálni, döntést hozni? Ö, kicsit más, itt a, meg, meg a, a függ, függ, tehát egyrészt hogy a Skandináv megközelítés, meg függ, függ az attól is, hogy, hogy az adott szervezeti egységben most ez hogy van. Erre felé. Észem. Nagyon nagy kultúra van ennek a nagyon demokratikus mindenkinek a véleménye számít, és, ezért, aminek a vége természetesen mindig maszatolás lesz. Észem. Ö, tegnap is volt egy olyan, olyan, olyan dolog, tehát képzeld el, hogy valami gomb, amit rengeteg app használtod, és egy ugyanabba a patternban uh -huh. ki kell rakni egy, egy gombot, aminek a feliratát nem voltak képesek, vagy nem vagyunk képesek szinkronizálni, tehát, hogy mit jelentsen az, és hogy legyen leírva, és erre újra és újra visszajöttünk, és tegnap volt egy ilyen része az egyik beszélgetésnek, amikor ez újra előtt ez a téma, és akkor nagyon elkezdtem figyelni, hogy na, most el lesz-e és akkor ö, mentek ide-oda akármik. Én javasoltam, hogy most már tényleg ezt ö, írjuk le, mindegy, hogy hogy döntünk, csak legyen eldöntve valamilyen irányba az egész dolog, és akkor utána már konzisztensen használja mindenki azt az eldöntött dolgot. És képzeld el, hogy nem volt egy ilyen rész, amikor valaki azt mondta, hogy ez akkor most ez lesz. <haz> hanem, hanem ilyenkor úgy működik, hogy ezek a a skandinávok, skandinávok beszélgetnek róla, beszélgetnek róla, hogy hát igen, valószínűleg a kettő opció közül ez talán, mint hogyha az lenne, és akkor a másik helyes el, és azt mondja, hogy accessibility szempontból valóban ezt, az, ezt kéne használni, ők ezt fogják javasolni. És ezután uh -huh. nem hangzott el egy büdös szó, és akkor azon elkezdtem gondolkodni, hogy most akkor ezzel ki lett mondva, vagy pedig csak annyit lett kimondva, hogy accessibility szempontból kezdve ezt fogják javasolni. És aztán uh -huh. Aztán föltettem a kezemet, és mondtam nekik, hogy, hogy eldöntöttük ezt a kérdést akkor. És akkor rám nézett három ember, és így néztek rám, hogy igen, eldöntöttük. Az uh -huh. lesz, amit az accessibility alapján javasoltak. De hogy ezt honnan tudták ők, nem volt semmi jele. Uh -huh. Semmi jele nem volt. Semmi jele. Nem az volt. itt japán világban is úgy működik, hogy nem az, hogy a legszeniorabb ember önállóan. az információk alapján döntést hoz, hanem Abszolút az, hogy mindenkit valamilyen szinten így meg kell győzni, befolyásolni, véleményt formálni, megenyhíteni a témával kapcsolatban. És akkor ezek, mint ilyen szigetország, ami nagyon össze van zárva, és a kultúrájuk ilyen nagyon hagyományokra meg mindenre épül, hogy így megérzik, hogy, hogy a szobában elkezd, vagy a szervezetben akár elkezd valamiféle ilyen konszenzus kialakulni, és akkor, amikor ez a kimondatlan testbeszédből, a megfogalmazásból a szemmozgásból, vagy a szakból összeáll az, hogy nagyjából ez a szoba úgy érzi, hogy ez az irány, és akkor ez történik, és akkor adott esetben a főnök mondhatja, hogy akkor ugye ez vagy az lesz, de gyakran nem mondják ki, hanem csak konszenzus van. És ezt nekem a japán kolléga, hogy mivel ugye teljesen elzárt környezetben élt, több ezer évig Japán, és a nyelvük is ilyen uh, kontextus függő, meg, meg nem explicit. Nagyon sok dolog a megérzésre, erre a kulturális konszenzusra alapul, és mivel az apja így nézett rá, amikor valamivel nem értett egyet, akkor gyerek volt, valószínűleg érti, hogy a kolléga, amikor így néz, akkor valószínűleg nem ért egyet, mert az apjának is ilyen volt a feje, vagy a nagyapjának, hogy valami. Tehát ez hát gyakorlatilag Japánban úgy történik, hogy beszélgetnek ott a mítingen, és, uh -huh. és hogy kiolvassák egymás arcáról a másiknak az igazi véleményét valami, és, és nem arról van szó, hogy ami, ami, ami elhangzik gyakorlatilag, egyáltalán, mert az elhangzás az, az, egy ilyen, az egy ilyen kis semmi, tehát ott az uh -huh. hangok jönnek ki a szájukból. Uh -huh. De mi van akkor, hogyha ezt nagyon könnyű félreérteni viszont? Hát ez az, hogy annyira ilyen összezárt kultúra, hogy nem értik félre egymást, mert... Amikor mond valamit, hogy az ég kék, azt is tudja úgy mondani, hogy, hogy ez kicsit mérgesen hangzik, mert olyan szavakat használ, vagy az ilyen nagyon udvariasan hangzik, és szeretné, hogy te is örülj, hogy az ég kék. Tehát így ilyen rétegei vannak ennek a kultúrának, és mivel nagyon össze voltak zárva, és ilyen monokultúra, tök megértik az összes Kesztikulálásból, meg hogy milyen szavakat használ, meg hogy hogy néz, meg hogy meleg van-e, meg hogy izzad-e, meg mind. Tehát így megérzik, tud ilyen számunkra felfoghatatlan módon. De akkor neked kell tolmás hozzá, nem? Tehát, hogy végén oda megysz, vagy is Nagyon sok jaj, minden van. van. Az egyik, hogy e, erről órákon át tudnék beszélni, és nincs, nincs több óránk, de hogy csomó dolgokra rájöttem, hogy például, amikor én elmegyek egy ilyen meetingre, akkor annak nagyon ritkán az a funkciója, hogy influenciáljak, hogy döntést hozzon az ügyfél, vagy valami. Általában az kell, hogy előtte az én beosztottjaim, meg a, a, mondjuk az ügyfél, menedzser manage, ügyfél beosztottjai, Előre mindent lebeszéltek, és mi csak így udvariaskodunk egymással, hogy így megmutassuk, hogy szívesen, vagy nem szívesen dolgozunk együtt. De a lényeg az már eldőlt korábban. Vagy azt mondják, hogy nagyon udvariasan mindenre bólogatnak, meg hogy FB Sun, ez fantasztikus ötlet, nem is gondoltuk volna, hogy ilyen kreatív ötlet létezik, és persze csináljuk meg mindent, de akkor maximálisan csak udvariask, és senkinek sincs semmiféle szándéka, hogy ezt utána bármivel megvalósítsuk. Tehát így a beszélgetés, meg a meeting az én szintemen az nagyon ritkán szól érdemi dologról. Tehát ez a feladatom, hogy minél jobban a körülöttem levő, különösen a japán körülöttem levő beosztottakat megpróbáljunk minél jobban beoktatni, hogy ezt és ezt szeretnénk, ha ez a kérdés, ezt válaszoljad, ha ettől félnek, ezzel kell megerősíteni. Ezt mondani, mutatni kell nekik, hogy egyáltalán a lótifuti szinten a másik oldalon tudjanak egyeztetni, létrejöjön azon a szervezeten belül a konszenzus, és akkor már, mikor én beszélek a menedzserrel, addigra már csak ilyen udvariaskodás van, hogy mutassuk meg, hogy igen, mi is jól vagyunk, ti is jó vagytok, szeretjük egymást és ennyi. Mondom, az, az elképesztő meló, hogy mondjuk nyilvánvalóan semmiféle részletben nem megyek be, hanem általános dolgot mondok, hogy ha például egy projekt kapcsán rá kell venni egy nagy ügyfelet, hogy hol rá, és nyíljon meg a pénzelszsák, akkor nem egy, nem kettő embert kell meggyőzni, hanem minden szinten az én magamnak, meg az embereimnek, meg a partnereknek mindenke, minden szinten mindenkit meg kell győzni, hogy ez a konszenzus az egész szervezeten belül kiterjedjen, és akkor nem lesz gond, akkor megnyílik a pénzelszsák amíg nincs meg ez a konszenzus, addig csak udvariaskodnak majd, meg még egy meeting, meg oké, ez nagyon szuper, nagyon szuper, persze találkozunk egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, de, de nem történik meg a pénzelság megnyitása. Hm. Szóval ilyen ideig tart, amíg a japán kultúrán keresztül propagálódik ez az egész, és amíg eljutnak oda, hogy talán ebben is benne van azt, mondtad, hogy még nem tudják ők se, hogy akarják, vagy nem, és akkor még tudod így, Tehát így kell egy hát, ilyen itőon, még, míg, hogy amíg megtörik a jég. Ami itt nagyon nehéz tesz mindent, és szerintem ez a dolog, amit így meg kellett nekem is érteni, és tanulni, és ilyen csillapítási stratégiákat kitalálni, hogy itt nem oké bármiféle hibát elkövetni. Tehát vannak itt ilyen, mit tudom én, 70 évesen nyugdíjban vonuló üzletemberek, vagy Managerek vagy akárműkinek, aki soha a karrieri során egyetlen egyszer sem hibázott. <gül> Mert semmiféle olyan actiont nem fognak tenni, amiben benne van a hiba potenciája. Ja. Amíg, a, amíg van a, mit tudom én, a, a agilis és amerikai startup kultúra, hogy hibázunk gyakran és hamar, hogy kipróbáljunk dolgokat, és eljussunk valami működő konklúzióra, az, ez itt nagyon nem rezonál a kultúrával, ahol hibázni szégyen, ha, ne. amivel magad és a családod és a szervezeted égeted le, és nagyon nehéz ezen lépni. Ezért nincs az, hogy bárki döntés hozna, mert a döntésben benne van alapszinten a hiba lehetősége így van És hogyha te így döntesz, van. akkor a te hibád. Ezért ez van az, hogy hímes. mindenki egyetért, az azért ért vele mindenki egyet, mert nincs benne a hiba potenciája. Különösen arra kell rámenni, hogyha hiba történik, az tőled, meg a szervezetettől teljesen független legyen, és egyértelműen ki lehessen mutatni, hogy az mondjuk a beszállító hibája, vagy a partner <há> hibája, vagy kell, De az nem, nem te vagy, és nem ti vagytok. Atya úristen! Nehéz lehet itt izelni uh, itt, itt a munkatelékenységet. Anulok tanulok itt az ilyen gyakorlatszakemberektől, és akkor van, van ilyen bevezető dolog, amikor ilyen agilis fejlesztésről van szó szóval egyáltalán, hogy olyan is létezik, van olyan, hogy rossz hiba, meg van olyan, hogy jó hiba. És fogadjuk el, hogy a jó hiba az az, amikor megpróbáltunk valamit, az a valami nem sikerül, de tanultunk valami újat belőle. Ezt hívjuk jó hibának. Nem. Tehát így kezdődik a beszélgetés. mielőtt bármi érdemi dologról szó lenne. Tehát az, hogy, hogy hogyan, hogyan nyitjuk ki az ajtót, arra, hogy valamit kipróbáljunk, aminek nem biztos az eredménye. Atya úr is. Hát nem lehet könnyű Nem, nem csoda, hogy nem, nincs hajami. El, el tudom képzelni, hogy a gyakorlatban ez elég ilyen körülményesnek ható dolog lehet. Nagyon hardcore, nagyon hardcore. De, de nem, hát nem tudom. tehát mondjuk egy egy Nintendo fejlesztő irodát, tehát azon, amikor tényleg ott csinálni kell, akkor, akkor ez hogy vetül le. De biztos, hogy megjelenik ott is. Akkor is, hogyha egy ilyen belső tímről van szó, és akkor ott uh -huh. kell nekik valamit csinálniuk. Az elég jól dokumentált egyébként, hogy amikor Miyamoto szan külföldi cégekkel fejlesztetett valamit. Tehát a, a Nintendo elképesztően könnyen, látszólag könnyen, meghozott, nőség, hogy nem, ez nem jó ez az iránytod. És ott voltak, fejlesztettek, nem tudom milyen sokáig, és megmondták nekik, hogy ez, ez, ez nem jó. Ez, ez, ez, ez béna. Tehát, hogy nagyon direkt módon és, és nagyon nagyon, tehát ilyen váratlan formában, tehát mérgesen történtek kommunikációk velük, meg ilyenek. Igen, ilyen nagyon komplex dolog, és nyilvánvalóan mindenféle ilyen taktikát be kell vezetni, hogy hogy tudsz olyan környezetet létrehozni, ahol azt mondod, hogy most nem csinálunk semmit, most nem dolgozunk, most nem akarunk eredményeket elérni, hanem csak most játszunk egy szerepet. Vedd fel ezt a bohózsapkát. sapkát, én is felveszem a bohó sapkát, és játszunk el valamit, és akkor tudod így rávezetett, hogy most csak játszunk, semmi tétje nincs, és akkor próbáljunk ki valamit, biztos? Persze, persze. Tehát ilyen szintre le kell menni, hogy egyáltalán ja, nagyon érdekes. És nézd meg cserébe, ott van ez a millió ilyen kreatív dolog, hogy anime, meg, meg a képregények, meg a videojátékok, meg minden. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy tudnak ezekben a környezetekben ilyen, ilyen biztonságos hogy ilyen safe space dolgot csinálnál, az emberek meg, megmernek próbálni valami kreatív dolgot csinálni. Lehet, hogy ez át van így értelmezve a kultúrába, és akkor az, hogy ha te művészi oldalon vagy, akkor igenis felveheted a más sapkát, öltöshetsz máshogy, és hibázhatsz. Lehet, hogy van valamilyen definíció. No. Uh... Hú, még, még rengeteget tudnék uh, beszélni. Nem ilyen japán-engő uh, kapcsán, Sziaszt. hanem egyik... Uh, ez, ez, ez egy nagyon érdekes probléma, én szerintem, hogy uh, kicsit más jellegű, de a probléma továbbra is ilyen menedzsment, és nagyon érdekes, hogy vezetőbeosztásba, tehát magyar fejlesztő cég, amerikai vezetőbeosztású ember érkezik. Nem, nincs a cégnél sok ideje, pár hónapja. És, és képzeld el, hogy azt érzékelik, az emberek, hogy ilyen nagyon lekezelő, senk, semmire nem kíváncsi, nem akarja megérteni, hogy mi hogy volt eddig a, izé. Ö, a beszélgetésekben a saját ötleteit csak mondja, hogy ezt akkor az elváros, hogy ezt csináljátok meg. Nagyon direkt módon, ö, izé, ö, és akármit, tehát ilyen kvázi, ilyen toxikus jellegű. Mondják azok, akik ezt elszenvedik. De a kérdésem igazából az, hogy miről is van szó. Mert hol van az megírva, hogy valaki nem lehet, nagyon-nagyon eredményorientált, egészen olyan extrém szinten, amikor nem érdekli semmi azzal kapcsolatban, hogy kinek milyen színű a cipőfűzője, meg a, meg a Miro workshopoláson látványosan nem vesz részt, hanem ott külön van, és akkor nem foglalkozik vele. Tehát én szerintem ezek nem ilyen egyszerű dolgok. Nagyon sokféle módon meg lehet közelíteni egy kérdést. Nagyon szeretnék és... egyszer olyan privilegizált helyzetben lenni, hogy, hogy ne kelljen ezekben az összefüggésekben játszani. Tehát, hogy ne kelljen vinni az ászlót, miróbordorral gazgatni, de azt mondani, hogy most dolgom van, ami az eredmény szempontjából fontos, de ugyanakkor meg egy nagy szervezetnél elkerülhetetlen, hogy te egy ökoszisztéma része vagy, és nem lehetsz túl ilyen individualista, aki csak az eredményre fókuszál, mert ha te nem részvételed kihat másokra, rossz példát mutat meg minden, akkor, akkor azzal ártottál a cégnek. Tehát szerintem lehet azt mondani, ó, én arra fókuszálok, hogy bevételt generáljak, de hogyha látványosan távol maradsz, nem, nem játszod ezeket a játékokat, nem motiválsz másokat a részvételre, akkor lehet úgy értelmezni, hogy ártottál a nagy szervezetnek, és ezáltal hiába ott van az Igen. eredmény az összességében net negatív de valakik mégis beadják. Képzeld el, hogy... Hát ideig óráig nem, nem, beszélt. Ne, ne, ne, nem szaroznak, uh -huh. hanem, hanem tehát vegy tisztán az eredményre próbálnak rámenni, és nem érdekli az uh -huh. részletek, nem érdekli. Pontosan, látott már elég konkrétan tudja, hogy a 35-emberes Mirovörsopban nem fog beülni, mert semmi kihozatal nem lesz belőle, és mellette el tudja intézni azt a nyolc darab iméjét, amit már két napja akar, és, és, és, és és meg is csinálja, és beül, összerakja, és, és tudod, erre mondják azt, hogy ú, a mert, mert magas szint, nyilván alacsony szintre ö, érkezik meg, akkor, akkor ezt a szervezet kiveti magából, de itt az az érdekessége az a dolognak, az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy magas szintre érkező ember, figyelj, én teljesen biztosok benne, hogy egy Elon Musk sem viselkedik másképpen, tehát tényleg ott, ott, ott, ott ő bejön, szervez egy Miro workshopot, simán lehet, hogy azt mondja, hogy te figyelj, Mit, mit, mit csinálsz most, miről, az, miről elmondod neki, ezért, és akkor, és a, és a válasz azt mondja, hogy a ha nem lesz három darab konkrét dolog, amit másokat csinálni, akkor ki vagy rúgva a cégtől, vagy valamit, tudom én. Tehát ez, ez így benne van. Nem. Ezt ő megcsinálja, és, és meg is teheti. Ez az, és nincs, hm. tehát figyelj, igazából bejön egy, egy, egy, egy magas szintű ember egy szervezetbe, még csak azt se tudod mondani, hogy rosszak az ötletei, mert igazából szerintem de ő is de figyelj, akar váltani, jó vannak, Ez kíván. az, hogy különösen vezetőként, nem csak, hogy a feladatod látod el, hanem példát mutatsz. És hogyha tényleg ilyen abszolút hát autokrata CEO vagy, aki ezt megteheti, lást Elon Musk, akkor teljesen rendben van, hogy ez az üzenetet, hogy nem baszakodjunk ezzel, hanem foglalkozunk a érdemi termeléssel, vagy akármi, és ezt propagálod le a szervezetbe. De ha egy nagy szervezet része vagy, és nem te vagy a CEO, szinte nem létezik olyan pozíció szerintem, ahol ez belefér, hogy csak a te szarkodba így viselkedjél, mert az nem nincs egyeztetve a globális szervezeti értékekkel meg hozzáállással, és ezt nem lehet elfogadni. Szóval szerintem CEO szinten ez oké, okay, de minden más szinten eléggé problémás, hogy te nem játszod ezt a játékot. Figyelj, általában nem ez szokott lenni, a play, hanem az szokott lenni, tudt, hogy az emberek próbálnak beilleszkenni, beidomulni <gül> az Csak az az érdekességet hogy vezetőként, tehát most azt képzeld el, hogy elmész egy másik céghez dolgozat, vezetőként azért el kell helyezned, a nemi szerved az asztalon, nem? Uh -huh. Tehát uh, nem tudod megkerülni azt. Tehát valahogy be kell rúgnod azt az ajtót, uh -huh. hogy odafigyeljenek, hogy hé, te is ott vagy. Uh, és lehet, hogy ennek a play a része ez egyébként, nem tudom. Tehát hogy meg, meg én látok ebben egy pozitív dolgot egyébként, hogy kicsit felrázza az ember az állóvizet. Bele, kicsit csapa lecsóba. Oké, okay, de, mondani, szóval de azt, azt be kell látni, hogy ez, egy, okay, hogy ez egy potenciális nyitás, de ez egy elég riszki nyitás. Tehát ez, ez egy elég erős hogy nem vagyok hajlandó elfogadni a kollaborációs, kreatív probléma megoldással. Én tudom, hogy hogy akarom elérni a célokat, és nem játszom a játékotokat. Működhet, ha tényleg egy az egybe hozod az eredményeket, de hogy mindenkit elidegenítesz vele, meg, meg mindenki ellenet drukkol, mert mi nem játszik velünk, de. mi nem hajlandó, kemény dolog. Nem, nem, nem értek vele én se egyet, de, de azt eltom, azt látom magam előtt, hogy, hogyha a mandátumod vagy az, vagy te magad annak éled meg, hogy neked ott változásokat, csinálni, uh -huh. eredményeket kell a szervezetből kipréselni, akkor lehet, hogy van egyfajta ilyen hozzáállásod és attitűdod a dolgokhoz, és az szembe megy az ottani establishment-tel. Uh -huh. Biztos, hogy szembe fog menni. Lehet, hogy éppen uh -huh. ezért kerültél oda. Ki tudja lehet, hogy lehet, hogy a CEO mondta az, hogy figyelj, engem zavar az, hogy itt vakarják a tőket. Semmi látható eredmény. Rúgjuk meg kicsit a... De nem tudom, tehát ilyen sokfajta izé van. Én is észrevettem magamon, hogy személyiségből, személyiségem az olyan tudott, hogy próbálok én is úgy beleilleszkedni minél gyorsabban a dolgokba. Aztán egy idő után persze kiül az arcomra szerintem, hogy... hogy igen, uh... ez a fő probléma, hogy én elfogadom, hogy ezek a normák, amihez igazodni kell de, de, de, te is tudod, hogy én, tehát így látszik rajtam, hogy mit gondolok gyakran. Igen, igen. Én is hogy próbálok, tudod, ilyen. Meg a másik, amit szerintem beszéltünk, róla, de egy nagyon érdekes problématika, hogy, hogy nagyon sok ember rosszul reagál, hogyha az alsó ember, aki a szervezetben alatta van egy vagy két szinten, vagy úgy tudom én, azok okosabbak nála. Mert hát tudod, az én... Nem szabad, persze, azt nem szabad. Tehát ezt. ezt nagyon-nagyon finoman és óvatosan kell adagolni. Én tudom, ilyen keresztkérdéseket feltenni, amik arra mutatnak rá, hogy, hogy, hogy te jobban átlátod a dolgokat, vagy, vagy, vagy amit ő csinál, az, csak az nem annyira a dolog. Csak, még óvatosan is, hogyha mellette egyértelművén teszed, hogy holott, tehát emelet száz másik dologban nagyon rossz vagy, és nem vagy versenytárs semmilyen formában. Tehát Én. lehet, hogy egy adott dologban lehetsz a legokosabb jáva fejlesztő, de akkor mutatni kell a gyengeséget, hogy te neked semmi vezetői ambíciód nincs, vagy minden. Há, hát ú, ez egy nagyon érdekes téma, mert nagyon sokszor vele botlottam már falakba, ebből kifolyólag, hogy, hogy engem az vezérelt, tudod, hogy a, a megoldást csináljuk, és a megoldáson dolgozzunk, és nem az vezérelt, hogy nézzem a környezetemet, és adott esetben az én vezetői egységemet, hogy nekik mik a, neki mi a reakciója. Erre annak, talán előbb beszéltük is, a... erre tök jó technikák vannak, hogy én ilyen helyzetben például azt szoktam mondani, hogy ó, és akkor tőled ez milyen jó ötlet volt, talán ezt múltkor te említetted, hogy ezt és ezt kéne a saját <gül> És el, ezt, ezt milliószor megcsinálom. milliószor, és aha, ez tök jól működik. Aha. Igen, igen, aki eljutott eddig a podcastbe, itt, itt ez, egy, ez egy lényegi gondolat volt szerintem. Mert én csak rohanok előre, lelkesen, éppen belelkesültem, mert valami megoldás úgy, úgy kiadta a dolgokat, és ezt nem lehet csak úgy csinálni. Stratégiával kell mozogni, stratégialak kell adagolni, ki kell tudni választani a dolgokat, meg kell izléni, nem kellemetlen helyzetbe hozni. Nem, nem, nem, nem, nem is az, hogy kellemetlen helyzetbe hozzá, pusztán attól, hogy te elkezded a jó ötleteket mondani. Ez önmagában jelenthet negatív dolgot rád nézve. Én azt Nagyon már korábban sokszor... is javasoltam, ugye a Robert Greennek nek a könyve, ugye, Forte's Laws of Power, meg, meg hasonló könyvek, ez, ez szerintem bárkinek, akinek ambíciói vannak az jutással kapcsolatban, ez egyszerűen kötelező. Akkor hát Most azonnal beírtam a keresőbe. Mert, ez, ez, ez kötelező elolvasni, mert nem adja magát, nem magától értetődő dolog. De ezek de ilyen alatt ételek. az pont erről szól. Uh -huh. Ö, mert én, én ezzel szenvedek, tehát nekem ez egy, egy, egy adekvát probléma, hogy, hogy hogy menedzseljek fölfelé, tudod, hogy az uh -huh. hogy, hogy úgy kiadja nekem a, a dolgokat. Mert rájöttem arra, hogy az, ha én valamit tartalommal látok el, az nem jelenti azt, hogy akkor meg van oldva a probléma, sőt. Abszolút. A, a, lehet, hogy a negatív, tehát ellenkező dolgot érem el, tehát így, igazából az, hogy hogyan adagolod be, hogyan fordítod a saját előnyödre az egészet, az, az, itt jön be, gondolom, ez a könyv, hogy, hogy egyébként ismertem, és dolgoztam olyan emberekkel, akik rohadtul örültek neki, hogyha én pörögtem, mentem előre, megcsináltam, hoztam, vittem, izé, döntéseimet is kedvelték meg, is, és tudod így örültek neki, hogy akkor van valaki, akit izé, berakja ezt az energiát ebbe az egész dologba. De ugyanannak az embernek valószínű azért volt elfogadható, mert teljesen biztos volt magában, hogy ott van viszont másik tíz dolog, amiben nem vagy semmilyen formában versenytárs, vagy nem fogod kihívni őt. Mert junior Igen. vagy, meg mit tudom én, és ezért nem voltál valós ret, ugye? Igen. De amikor de, de... közelebb kerülsz, és egyre több dologban látják, tehát akkor nyilván beindul. Na jó, szerintem uh, itt zárjuk is le, mert nagyon sok idő elment, és nekem a következő hívásra be kell hívni sajnos, de, jó, de hát még működött enjubítás. a felvétel, és jövő héten ugyanitt újabb mély gondolatok. Akkor majd Johnny pierszed. Ivozunk. Okay, ja, ja, ja, mindenképp.